onda si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 justament ens diu que has de donar l'autorització al metge perquè te pugui fer algo i ell sense la teva autorització no pot fer res què vol dir? que les lleis estaven enquadrant realment a qui pertany la vida no al tècnic, el tècnic és el que ens ajuda però la vida em pertany a mi per tant sóc jo la que decideixo aquí està justament el centre de la qüestió Soc jo és la meva vida sóc jo la que decideixo clar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 és que fa fredor si ells no tenen justament medicaments per viure i en canvi nosaltres la saturació de la medicina tenim una tal saturació que ens empedeix morir i tenim que defensar-nos d'aquesta agressivitat que si aquest és el gran contrast d'aquest món tan, tan injust vale, la... Aleshores, aquí el, ja, hem, ja hem parlat del dret que és un dret irrenunciable que és un dret, eh, ir, eh, és un dret ind individual a decidir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 prolongar fins nivells no desitjats jo decideixo que no vull legal decideixo que no vull tractament legal però decideixo algú més Decideixo que vull morir aquí ja comencem a algo que no obtenint-lo prohibit culturalment no tenim prohibit Per tant comença a aparèixer molt tímidament la paraula sucidi assistit i explico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 tot això, mentre era un tècnic el que m'ho fa, no hi ha problemes. Tot això super legal. A on comença la dificultat de que a el millor no estàs en la fase última, que si pal·tives per fases últimes. I tu vols no de, arribar a tal degradació. Aquí ja comença a haver una dificultat. perquè he de decidir morir abans que el cos digues ja em porta a la mort. Adem més, cada vegada hi ha medicines més fortes, però ha sigut molt bo quan tu has dit, has parlat de l'amor cerebral,cl hem de decidir què és l'amor, perquè pots estar respirant i no estàs mort i ha'amor cerebral, tambéè si s'està redefinint el concepte de mort. Però continuem una altra vegada jo ja no vull aquesta degradació. De llavors és quan ja hauria de venir el que seria l'eutanàsia activa, que és l'única prohibida, que si a petició meva, me posen o me donen algo directament. Aquí és la prohibida. Què passarà? Llavors, és un nivell més gran en què en aquestes condicions el metge no pot ajudarte te dictament. Què va passar un Ramon Sant Pedro o altra persona que decideix, no me lo pose, me lo prenc jo. I llavors, perquè no quedi inculpat ningú, lo grava o deixa escrit clarament que és ell que se l'ha fet. I això és el suïcidi.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 És que, és que jo vaig a comprar i a vegades jo al, al mercat a mi m'han firmat els dirigents de del mercat que me coneixen molt i llavors, a veure, jo, què? sóc una persona de consciència clara o no? diu, i tant, que si, sí, bueno, i tres, broma, però és això, no s'han ficar... i hi que, jo és que aquestes coses no m'agraden parlar, si que no els testimonis, com la paraula diu només testifiquen que tu una persona capacitada mentalment on ve altres, i són dos firmes o tres dependrà de l'autonomia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 Seran els que sabran el que tu volies i lo que no, perquè pot sortir coses imprevistes, però sabran lo que tu pensaves. i aquestes persones seran i les que tu havars firmat, i ells s'ha afirmat, de que avalaran per' un o al millor de la mateixa família el que vols i el que no vols. Perfecte, perquè aquí ens podem trobar amb una situació que serà bastant habitual, m'imagino i és que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 de, de, de diferents tipus de malalties, mm, és com una pauta. Lo bo, el doctor Roger una altra vegada torno a citar a ell, es que cada un tenim por d'una cosa, perquè tenim com unes herències, o que si nos càncer o que si la demència, i llavors és bo que tu ja prevegis amb el metge i amb la família, quan arriba tal cosa, no, jo ja no vull aquest tractament. Per exemple, un cas molt concret, la químio. Pot haver una persona que diu, jo ja no vull químio i abans els metges deien sí, doncs pues moriràs com un perro en absolut, això prohibit era com el poder, el poder jo tinc el poder de poder-te salvar i a més que puguis morir bé és l'abús del poder no? falta ètica totalment no? però era una mica perquè ell vol salvar la vida ara tu dius jo no vull quimio no voldré quimio, un accepta l'amor i el metge fa abans ja deia, ha de fer, ara ja, diem, ja fa és alternatives accepta que vas de morir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 Què passa? Què estan, què, què estan volent fer? Assustar. Perquè que, com aquí estem més retreçats, encara hi ha gent que no accepta que es pugui decidir de que sí, senyor, s'està morint i que pugui morir bé. M'entens? Llavors, què passava amb Ochoa en ausència de més? S'estava morint, el que feien és que poguessin morir bé, acceptar la mort, no li volien ni amputacions ni res, era tractament del dolor i que puguin morir bé.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 dins d'aquest enquadre quan es pot ajudar a morir i quan està prohibit simplement en fases d'una malaltia el que abans no es podia fer que era deixar-te morir ara és absolutament legal i aquí és el, el, el terreny dels pal·liatius el paliatiu és clarament te dono les medicines necessàries no per curarte te sinó perquè moris bé quina situació és la que encara està per definir legalment que jo no vull tal deterioro, que vull anticipar la meva mort, no esperar. Llavors he de prendre alguna activament, sense patir el cos, el desgast de la mort. Jo decideixo en quimios o en altres malalties avançar l'amor. Aquí el metge, si és una fase mitja així, te podrà dir, bueno, doncs pues no es pot, perquè això és actiu i jo no puc fer-ho.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 dius veus el metge el metge és un metge de capçalera que està a d'un protocol molt difícil molt dur de, de, de, de seguir perquè han de, han de fer tot un, un seguiment que és molt correcte però quan tu veus que la família està per el metge que és el tècnic és un altre mort és que és un altre sistema de morir d'acompanyat bé decideixen estar tota la família és un comiat diguem acompanyat i el que, el que marxa té una altra història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 us repeteixo, Avinguda, Portal de l'Àngel, número 7, el telèfon és el 93 412 32 03. 93 412 32 03. I tenim un correu electrònic que és dmdcatalunya arroba eutanàsia punt w s. Us repeteixo, dmdcatalunya amb ny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 tornaria a dir, entra en la cerimònia de l'acompanyament a la marxa de l'acompanyament i del despedir generosament Molt bé, estem en els últims minuts de programa Ones de Pau s'emet de dues a tres tots els divendres i som a punt d'arribar a les tres de la tarda si esteu escoltant la redifusió doncs serà diumenge d'onze i mitja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 Doncs mira, una cosa no rebutjar l'amor que sí, lluitar per la vida però no rebutjar l'amor i el preparar-la de vegades quan és acompanyament o, jo sempre dic és perquè estimes vol que mori bé no has de pensar en tu has de pensar en el que s'està marxant això bàsic no em refereixo a ser actiu a ajudar a morir activament sinó en que tu acceptes que s'està morint i al acceptar-lo tu tens una actitud diferent per exemple jo recordo una persona gran és que li pegava en bronca perquè no menjava i ha arribat moment i ha deixeu -lo, si s'està morint deixeu-li de voler-lo salvar I llavors és acceptar, acceptar que s'està marxant i la segona pas d'acceptar és que la vull acompanyar i això és una altra història ja. igual que el comiat és que tu participes en el, quan s'està fent el procés tu participes no impedint o vulguent-la salvar, o vulguent-lo salvar, sigue com sigui, no fent el procés de que pugui marxar tranquil·lament. I llavors, en els països en què es pot decidir el quan, tens temps de fer-ho bé, i no, no d'amagat, al contrari, i fas una festa. És que si nosaltres fem la festa, en tots els rituals, després que se't menjava, pues aquí de vegades, reso, van passar nos amics i és que és tan diferent l'amor la volguda, involguda, no perquè... La mort t'ha escollit, tu no escolleixes moltes vegades l'amor, és l'amor que t'ha escollit. L'altra diferència és que tu acceptes i dirigeixes l'amor, que és diferent. Llavors, participar d'aquesta última etapa és de les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 Doncs fins aquí aquest programa especial sobre l'eutanàsia i el dret a morir dignament. Ones de Pau tornarà el proper divendres amb un nou programa. Ja sabeu que Ones de Pau és un programa de ràdio antimilitarista i el podeu escoltar tots els divendres de 2 a 3 de la tarda i també el diumenge en horari de redifusió a les 11 i mitja de la nit. Ones de Pau... També ha dit a un bloc, que és el següent, onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org, amb tots els àudios dels programes emesos i també amb informació complementària relacionada amb el contingut de cada programa. Aquí podreu trobar doncs els telèfons que hem anat comentant, les direccions electròniques que també hem citat o qualsevol altra referència de llibres, d'autors, també fotografies, algun vídeo. I, per tant, doncs són presentacions multimèdia que acompanyen a l'àudio de l'emissió en directe que hem fet aquí a Contrabanda. Això és tot per avui. Tornem la propera setmana. Fins llavors, salut i pau a tothom.